דברי הימים ב', פרק כ"ז בן עשרים וחמש שנה יותם במולכו, ושש עשרה שנה מלך בירושלים, ושם עמו ירושה בת צדוק. ויעש הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה עוזיהו אביו, רק לא בא אל היכל אדוני, ועוד העם משחיתים. הוא בנה את שער בית אדוני העליון, ובחומת האופל בנה לרוב, וערים בנה בהר יהודה, ובחורשים בנה בירניות ומגדלים. והוא נלחם עם מלך בני עמון, ויחזק עליהם, ויתנו לו בני עמון בשנה ההיא מאה כיכר כסף, ועשרת אלפים כורים חיתים, ושעורים עשרת אלפים. זאת השיבו לו בני עמון, ובשנה השנית והשלישית. ויתחזק יותם, כי הכין דרכיו לפני אדוני אלוהיו. ויתר דברי יותם וכל מלחמותיו ודרכיו, הינם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה. בן עשרים וחמש שנה היה ומולכו, ושש עשרה שנה מלך בירושלים. וישכב יותם עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דוד, ואמלוך אחז בנו תחתיו.